O, câți poeți la vârsta mea erau de acum clasici, da, și câți mureau de multe ori la vârsta mea nemuritori, iar eu ajuns la vârsta lor, nici clasic nu-s, dar nici nu mor.